امامۃ النساء للرجال زنانه با امامت کوي نارینه وتا دا اقتدان در درص مساله استفاقه امامت النساء للرجال ها ګنه امامته نساله رجال جای شي بیا سری باو امام بیا ومه د خو زواس کوږي پوښي بیا په طريق فلکار کې شکر دې خدا نه اجازه دي نه امامت النساء لريجاله او امامت الصغرا کې نه اجازه امامت کبرا کې به ولې اجازه کیږي پوښي جماعت کې زنانه امامه رجاله د باندې شي کېږي نه دا د امامت کبرا مسایق د کوم ځای نشو امامت النساء للنساء زنانو امامت زنانو دا پارا فی البیوت نشوافی قائل دی امامت النساء للنساء احنا بلاو احنا فو دیت کراهات وی لگر دا زنانا نو تقدم د امام د امام, دو امام دو تقدم دا امام پا کارو امخ چه زنانم مخ کی نشو درید په صف کې بودری نو تا دا, دا سنن طریقہ تقدم د امام او علالمقتدیین عدل تا تقدم دو ایم دا, دا زنان صف نمخ کې متصور نه لا زنت خبر لا دا ولی ځکه امام مخ شي نه هر متصور په تصور کې بدارهږي چې دا وزو تمشو دا دا ماسوان وقت شو یونیم بجموز که گی او فلان که با مختشوی بی دا خیال که تصور رازی اونو دا زنانه کول سنگ ممنوده دارنگی خیالی زنانه ممنوده دا کمال پردگی دا دا زنانه و چاگه خیال کم تاقدم را نو اونو چه صف که زنانه و دریگی ناغسونه طریقتن مفقوده شوار دی و اجنا کراہت لری د النساء د النساء د پرماتم حد نو افل کے بغیر داعی نہ ور تراویح دی نوافل دی داعیت گنیشته یو زانہ ل مقرر کرے چاغی کے بعد خز جمع کی خدا خپل کور کی یو زنانا حافظا دا, دا قرآن ورته یاد ده نصر زنانا ورپسی آغی سر سره گی قرآن پا خیلی نو دا جائز ده دی که دا احنا پا قولم جواز داری ابن امام رحمت اللہ علی ذکر کړي نو کی حافظا کی آغی قرآن پا خول رپارت دری سر و جنکا یوزایشی نو آفلو قرآن یو بلتاوری نو دا خبره دا ممنون ده خود داعی جوړ کړي چې فلانه کور کې باخیز راځم کېږي هغه تراوی ور کوي هغه نفل مزګي نو نفلو کې داعیان درنګ اجتماع د سوندون نه دی جایز فینصی بغیر د دا داعینا په تراوی ور کوي یا د شپه نوافل کې دو درې ماشوند بالغ زنه نه دي ایوب القرآن اوري نه جایز د احناف که ابن امام رحمت اللہ علیہ وسلم دقائد دنو تایدات اشتفری مصر بانی حد صدنی جدتی و عبد الرحمن بن خلات الانساری عن ام ورقہ بنت نوفل ان النبی صلی اللہ لما غذاب بطرا نبی اللہ علیہ وسلم بدر تا تا قالت کل تلو یا رسول اللہ ای زلی فی الغازوی مالوم اجازہ چې زه بدر د ظم اومرری زومرضا کوم د مریزانانو مران پاټی به وکم ګړی به پخې کوم س خ وکم لال اللهر زغنی شاده کېېشي الله ماې شاادت ننس کې نوبی السلام فرمان قري في ف کې خط کور ک او کا فین الله وجللهیر زوړ کې شااد الله تا لبه شاادت تمغ تع تکور کیږي کا او شهادت الله تعالی درکې اا تو کانۃ ثم شهدا بقول النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ویلو الله تعالی دا شهادت هغه تمغه ته تکور کیږي او یی تمون سره بدر تمزه مخلوق شهید وی ورز نبی اسلام په حکم شهید وی بقول النبي صلی الله علیه وسلم بیا دا وګړل رضی الله تعالی په واخم دي ته شاهد دی دا نبی اسلام وتا پشن غوي کړی دا عمر رضی الله تعالی په واخم کې دي ته الله شاهد نصیب کړو وکانه قد قرات القران حافظاتین القران قراني یاد کړ وکانه قد قرات القران فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم اغي جاه زوخد د نبی اسلام نه چې ز خپل کورې ځان یو معظین مقر کوم بړه سړی معظین مقرر شو نوبی د السلام لې اجازه ورکه قال وکانه دبره دبره غلا منلهوهچ جاریه یو غلاې مدبر کړي یو جاریه مدبر کړی وه یعنی زما د مګ نه بعض تاسو ذااتې او غلام او مدبر سوچو وکړه دی به دا به کل مري چې مګذې نو دواړه شپې سلا وکه خپ فقام معله یابللهیل ف ما کاتی فله غې په سادر دغې په دو فټبانې خپې پلهبررکه حته ماته رجلله نه دا جاری او غلامو ترې ده فاس عمر حز دمر خبر شو فقامه الناس فقال منکانه عته من, من زعلممون یا من را اوما فجې به د دوهمه سقره راولی. راوسیشو فمر بهما فصل لبہ دی دالمہ پای کړو شو فکان اول مسلوب بل په مدینه دا دور اول مسلوب دی په مدینه منوره کې حضرت مروله سزا ورکړو غیر زمونږ امامه النساء دا شواسی د دې او مواقې په وجبان دی جواز وایي نبی اسلام مستقل مواذل ولا مقرر کو ګډا شړی لیکن فی داریا پښی جمعه ته نه مو مقرر کو جمعهت مقرر کی ديږي کې زنانه به جمعی کی کیږي او امامتی کی فساد به جوړ شي فی داریا نو نوافل کې دا نوافل کې بغیر د دا داعی نه امامت النساء النساء بغیر د داعی نه جواز دی ها فرایض کې د سنتو ترق برازي تقدم د امام و سنت دا او سنت طریقه او د پوځري په واسطه تر کې انا ترق د سنت په والجونه کراحت نه قالې نه ده امي وقاله حتى صراحه من حماد حدا قال حتى محمد بن طبان ددي کور کې ددي ملاقات وکول امي وجعاله ما تني احلا <لاحضر> داریا قولا حضرحان <طرفين>. احلا داریا تاخفل کور کې امامت کو انو چې داعیا نوی او نوافل وغیره کئی انو داع حق لری این <تصف> فعان رائی تماسینا حضین و شیخن کبیران حضیح حدد هم القوم و هم لاو کاریو حضیح قولا حدد حضیح قولا حدد حضلح لو کاریون امامت دا غسری چه قوم و اغل ربت گری بی سابا بی فسطهی اغیقی فسط دے دا غسر انگریزی دے سی ویگان کی نا امامت دا وضا قطع خلاف دے فاسق فاجر دے الرجل یوم القوم وهم لو کاریون ہاں امام که اغا صفت محموده دا اتباع ده سنتو خلق نمانی او خوش ده مسئله ده لیکن امام که پخپله شرعی قوانین و متابق دا غجون نتیریگی زکر خلق بدگونی او ضرور ده امامت پرکدینا سلاسطن لحق باللہ منو مسارا دا دریو کسانمز قبلی گینا من تقدم قاومن وهم لوکاریونو واومله کارون بسبب فیې د فاس فاجر دی د معمت آال نه دی قابل نه د د جامه د پغمبر د سنوته برابر نه د د ګره د سنت برابر نهري د سر د سنت برابر نه دی زور مږلی معتی کویټی وګان ګوري وامله کارونو واراونون سر د وراون نه سلا دبار دبار یایا بادن تفوتو مو فوت کږې دی کوي نه دامونز قبلېږي نه وراون ادده محروا راغ اخپل محر نه داس خدم داخل لکه د بد والی چې برانه ولاې ازاد کړي او غلا نهس ازاد کوي غلا نه داس خدم داخلې د آببد وا یا حور دی نوکارهور نه داسې جوړي لکه د آب لا دد عباده لا نقبلي باب امامه العلماء روي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانباري وعبد الله قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا عمران القطان قال قالنا نسنا من ابي الصمصام بن عويمر الامامه العلماء جدد جامعه تدوس وغيره تحفظت في لكبير ورسربي نبيا جائز بلا قرات ها قد فقاز دکا او دس کې گرزدو کی جامع کی سوک بینشتا عاودو کی بیب کراہت چی یوم الناس وواعما اپحین دا وجود دا عماکی آقا او دا عیوبنا د کراہت د صلاة توقاتنا د جامعی دا او جامع دس نا حفاظتم کی نا دا چاہل نوخاق امامت بہتر دے دکا دا اغاستر کدن ناروانو یقین المعفوذ کی بادن نی ای. او امامه ظاهره به اقاله حدت حق تقدم ومقام امام دي هاګه پښتلو خواخه مشکنه مالک بن احرث ياتينا الى مصلىنا زمن شت برات مزودري فقولنا تقد فلي ت مشش من المزرا فقالنا قد مجل منكم يصللي بكو مالي من qu kiqa مششي وasa حدي suكم لمل او salلي بكم ز مع ولي نورم وجه ta تواف ما ز بعدوي قبل السلا س يقول. منزار قوماً سوگ ملاقات دیوكم تلار فلا ای اموهم دیو امامت اغیلی دنور دیو ولی اموهم رجول من امو اغمالگروکیو کسی امامت ورکی آنک آغی پاک پل خواق دیو مخی کی دیو مخی دیو مشت دیو جایز بابل امامی حقومت آن ارطاق <محشان> مکاری طویل ایفارا حد تراخ مرد نیسینا و احمد نیسینا و احمد نیسینا و المناويه قال حدثنا يا روذي قال حدثنا رواه ابن امام الامام يقوم مكان عرفه من مكان القوم يسلغت مقدار بني امام چتي امقتديان لاجيراد نه لري لكن امام چد باندې دي امقتديان طول نه دي داکرات لري عن الدكان فغذا ابو مسعود بقميص لمن يوني فا جبازو راخ کش کرو کشو فلما فرغ من سلاتی قال علم تعلم انم کانو یونهاون عن ذارک قال بلا او یاد میشو کنا قد ذکرتو حین مدد تانی کل تا راخ کش کرو کنا ما ته مسئلی یادو شدی کرا کش وفيه قال أخدسنا أحمد بن باين قال أخدسنا أخجراني جرائجا وفيه قال أكبرني أبو خادنا دي بني صعبت الأنصار وفيه قال أخدسنا أجان الله وقال الله أمار بن ياسد المزاين في حسيمة سواء فتحدة محمد وقام الله بقاني صديق النصر لفعل ما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعد في غمر خبرنا ولدري إذا عمال رجل قام فلاق في مكان أرفع من مقامين دمقتدين ونأجب زيباني أدريذ اللي بقاره نقال عمان لذلك اندغ وجوا سيدنا بلسلام دا خبر ما ورذل تاز راكشكر من خبر ما من هنا على يدي ابا امامه المنقصاب وامامه المنصرون في طق موصلات وقد سري يد بتراض و يرى حدثوا بيد الذين ينمذ بما يرى يرى حدثوا بیا اغه مزو مختجیان لا دوباره ور کول مختدال مفترضین به شی خلف المتنفل ما حضرت الله نو نبی اسلام په دې موضوع کړه ما ستا نو سمیا کی قومو فیسلی بېن تلک الصلا دغه مزو مختدال مفترضین خلف المتنفل او دا لا به امر نبی صلی الله علیه وسلم دا رضی اللہ عنہ پخپل کول بل امر النبي صلی الله علیه وسلم هغه قال حدثنا زطرف حدثنا صفان عن عمرو بن جہن بلا قال ان ماذ كان صلى الله علیه النبي صلی الله علیه وسلم و الله علیه باب اليمان ی سالف باب اليمان ی سلم نه فوضی متیه پادختنا پادریان ماره کاند شابهانہ شنیواره کاند رسول الله صلی الله علیه وسلم من قعود دا من زائد امام پناسته باندې مزکی مختاجان له مستنگ پکار ره مسلک دار چ امام پناسته مزکی مختاجان طول اصحادی ناغلوم پکارې چ پناسته مزکی مقتدیان روغ دی, دی, دی امام دا عذر پا وجباندی قائمان مز نشو کولیدی امام پناستا کئی نمقتدیان ممکول پناستا بکئی امکا مقتدیان اسحا دی روغ را مردی جمورو پا نزواندی دا امام پناستا مز کئی دا عذر پا نمکتدین با قائمین موز کئی زکتو دی دا معزورین ندی اغی قائمین دی کئی امام پناس دی کئی حنا دلود پر دلیل الیمامی صلیمین قرود نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم راکیبا فارسا فسراعانو نبیلی صلی پاس بانی سور شو اگر زیدہ فجا جا شاک نخ طرف بانج د نبي اسلام زخه راغې فصلله ستن منصلاتوهقعدون یو موز نبي السلام کولو پهنا سبانې فصلله نه ورا او کورودان دمونګ موځ د نبی ل السلام په او قروود موذکو کاه چې نام ماځ شو نبی السلام فرمال انما لی الامام لو تم امام دې لپاره مقر شوې چې دا غږ اقتدا او شیتابدارو شي فإذا صلي قائما فصلوا قياما او مصلي او باندې کاينه تاسو پولالو کوي وای زركا فركعو ركولا رکو کوي رفع فرفعو قامت سرو شتکتار سرو شتک کوي وای اذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد و اذا صلا جالسا فصلوا جلوسا اجمعون امام پناس مزكينا مقتدعان طول پناس دي مزكي دا رواية دعنا بلاده پر دليل نه و دي فالا حدثتنا و صورمي و شعبتا فالا حدثتنا و جالبا و كان لامشانا و سبحانه جابيني و خوارا كبا رسول الله السلطان فراسا بالمدينة فصله و دوكا جوري اين او نعود فعدنا كما جرت ني عاشا يصدق جاءتهم نبي الاسلام دعاشر ذي الانف قال فقمنا خلفه فسكتنا ثم تاينا مرتن قرا بيان نعود فسل المكتوب فرز مزقل يعني سن بنال فقمنا خلفه نمرت سيوتد نبی علیہ السلام پناسته د موږ قیامن زګمو رغو فاشار الینا نبی علیہ السلام ته اشاره وکړ کینی فقعدنا من کینا سو کالا پنما قضا شو اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا امام پنا سمجھ کین تاس پنا شو کای و اذا صلی الامام قائما فصلوا قياما امام پورا مز کین قیاما ولا تفعلو كما يفعلو آلو فارسا بعزمايا ما كوي دا سكارا لكا عجبين كي قبلو غطانو سارا اغناشي أو خلقتو ولاري اغناشي خلقتو ولاري دا سكار ما كوي استقبال دا سمكوي تعظيم دا سمكوي ولا تفعلو كما يفعلو آلو فارس بعزمايا لكا دا باج وڑخانا پوشوی اگه بسی کورسی گرزی اگه کناتی کل لگی نلگی پوشوی کل کل لگی اگه سر کورسی گرزی اگه خان کنه نلگی پوشوی نداست عزیم مکوی دوگاتانو رجیه قال حتی زمان سلایمان بن حضن ومسید امیرائیم المراویم خانو وحیبین انی قبنی محمد ونبی صعیح نبیر زکار قال رسول اللہ زمین نما جویرالی ماما جویرالی ماما جویرام بیر إمام صباح تكبير نيوي لتاسموائي وإذا لا كفر كعو ولا تركو حتى يركعو إمام صباح ركوتن يسلي وإذا قال سمع الله لمن حمدها فقولوا اللهم ربنا لك الحم وإذا سجد فجدو ولا تشدو حتى يشد وإذا صلى قائما فصلوا قياما إمام فولاربان مذكين تاس قائما مذكين وإذا سَلَّا قَاعِدًا إِمَامُ فَنَاسَ مُزُّكُرُ فَسَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِيْنَا تَلْتُولُ فَنَاسَ مَنِمُزُّكَيْ هذا هذا هذا هذا هذا هذا دليل هذا هذا اللهم ربنا لك الحمد أفحمني بعض <تصفيق> أصحابينا عن سليمان أبي قال حدثنا محمد بن يادم للنسي سيديو قال حدثنا أبو قادم إلعجانا زيت بن ياسمه نبي صالحنا نبي رأسا إن نبي سلام قادم إنما جعل الإمام ريسما آدین دیا ته وی دا د ما خو دته ول وخت ول وخت مې نه دا مې نه ما یان الامام جوثمدی امام دې پهرم کړو شې داوتابیداری وشي په وړاندې مز کې په لاړو کې اپنا سکه نتا سم پناسو کې وایز اقرا فنسوتو امام چې کله قراته اټو کړه و یا سرت و نتا سو وکړي ان ساتو کې مبتد فارا ندب فکارا چه دا قرارت که دا یا دا غیر فاتحه ازا قرافنسوتو ازا قرافنسوتو بوجھ دا دادا احناو تو پر مستقل دلیل دی قال ابو داود وازی زیادہ وزا قرافنسوتو لایسد بی محفوظت اندام محفوظ, محفوظ, محفوظ نرا الوام عندنا من ابي خالد دی ابو خالد نه هم واقع شی لیکن ابو, و... ابو خالد را... را... د مسلم راوی دی وه هم کوم زګی شو زیادت د ثقه معتبر دی پښوی انشاء الله قرات کراش د امام د دلته هم ذکر کړی روستاو ساوه کراجی زیادت د ثقه معتبر دی ابو خالد چې د مسلم راوی دی ثقه راوی دی او زیادت د ثقه معتبر دی اذا قرا فنستو ته ایمان کې کله قرات کای نو انسان فقار دې مختجين زپار امه او یا بالا خدای الله رسول الله ته بيتي بابا جان ته صلی الله ورا وقومه قيام به اشاره الهي وفي قال حتى طريق طيبه ذکر شو صراحتن مصلحه بنا بلاد پر دليل او سه د جمهور دلیل دي خو امامو اوو دا او رحمد الله عليه دا سراعتن پهنیوان د با سره نهذکر حالې دا قوي دلیل دی ان مایو خوو ب آخر د نوبي اسلام آخري عمل بې عمل په کار هغه مزوفات کې نوبي صله الله سلام کلل بیمار شو کور ک نوبي اسلام ل دل تژدرې ده او ب ر الله و مخکې شو دی او نبي د را او شو چې نبیله اسلام را اوسته قانون داې پیغمبر یا م یا په سفاول کې چې د صففاول ته نبیله السلام وورې د نو او رضی رزیانو پهشا شو نبی اسلام اشارو وکړو لکن او بکر پهشا شو نو صففاول کې او بکر زلاودرې د نبی ل اسلام وک کې شو نبیله اسلاممونکولقادن امام قاعدا او ابوبکر رضی الله عنه نبی الاسلام आवाज الله اکبر ملغره او طول ملغره مو ذکروا قاائمین انما يقذب بالعمل الاخر ابوبکر پو شو وکړه اخری عمل د نبی الاسلام د امام قاعدن مقتدیین قائمین معذور نه دي نو مقتدی مقاائم امام قاعدر استغفر النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه خند کنه فصلينا وراءه من النبي عليه الصلاه والسلام پسې مذوکړو استغفر النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعدا النبي عليه السلام په نزد مذکول أبو بكر رضي الله تكبير بيوي بي ليسمع ناسا تكبيره نبينا السلام روو تكبير بيوي بي لنشوف أوازن رسيدا أبو بكر رضي الله الله أكبر منقري فوكل أبو بكر رضي الله عنه طول منقري قائمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إنما يوخذوا بالعمل الآخر واشوي عمل د نبی اسلام امام قناه سموجي نو مختديان با قائمين مزکي سمسا قلاجي سو جي يه قال حدثنا حدث الناس قال حدثنا ابيان ابن حباب عن محمد بن صالح حدثنا امام بولار مزکي نو مقتدین قائمین امام پل پناس مزکئین مقتدین قائمین بس دا انما يوخذ بالعمل الاخر آخری عمل نبیل السلام ثابت غتابت تای باور رجلین یا اما احد هما طائبا هوا كيفا یا قمانو بیفار حدثنا مسلمان اسمو حیلو بیفار حدثنا خمانو بیفار حدثنا صالیان رسول اللہی صلتنا و دخلال عرامی حرامی تاوغو بیسومن و تاوغو بیسومن و تاوغو رسو وعادة في صفحه فإن صاحب الله خوات السلام وكثيرت الله فخوات اللعنة فأم يحرق فأصر خالف صافر ولا عالمه إلا قال أخو من يومينه على الرجل يوم وعده ما صاحبه كيف يقومانه دو ملقره والعجه يعني المقتدام في خلف الإمام متاسيلا دو ملقره عنده في يومين نبی اسلام, دا اسلام داخل دا. اله دا حرام دا دا نبی اسلام په محرام باندې داخلي دا انه او د محرام د تفیام د نبی اسلام نو ثابتو اسلام سر وخت به قتل محرام او جوړه به وړه አልته و دې केलं انه دا او محرام د نبی اسلام څخه دې یا نسبن خرمت پاکی ثابت دا یا رضاع ماسی جوڑی گی دا نبی علی اسلام بیا خالد چه دا محرم دا فاتاو بسامانین واتامارین غری راڑا او کجر راڑی او د علی اسلام روجہ با فقال رد وازا فی وعائی وازا فی سکائی دا کجر اخپلوخی تواپس کئی او دا غری چیدی اخپن لوخی که زکا چهیده چه کلاو پاتی که اخی که چنجی که خرابی که توعام خرابی که فاینی سایه من زمان روجه ده مقامت فصله بنا رکع تایلی تطوع بیا دو رکع دموزو کن منگتا نفلو فقامت ام سلیم و ام حرام خلفانا ده دوار روست دو نهقاله سا لاله قال کاینني عله ب ساته د سغیر په یین بانې نه بله اسلامو درلو زننا نه روته نه بله سلام درلو کافهکومانانه د زنان نه شوي او د سې مخکې عله ب سااعتې نه هي ما ورد قال حدثنا شبطنه اللجيني عن مصنعني قال يحدث وانا نسن ترى مما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على يميني والمره خلف ذلك رُشد ذا يمين باني اول مره خلف ذلك اخرهن من عاصرهن الله قد رواه الكلام ده موقوف ده عبد بن مسعوده لیکن دا اسم اوکوفا منزل من پا منزله د مرفووی زن نخونه شویلی اخیرون من عیس آخرون اللہ صدیه قارا حدت سومت ستا قارا حدت سنا یا خیانت دل ملیک این یزی سلامنا انا تعالم نی صدیوی فا قمتانی ساری فا غزانی بی امینی فا دارانی روسن را تاو کرم فا قامنی عنی امینی یو مقتدی یو جمعا انا مقتدی پر پکار دای چی نمام کندو سردی اخپلو دا فوګوت وی لګی د فارديش تقدم د مختلف امام را رشي ام ابي قال حدثنا ورني ابي قال حدثنا جونا ديشين هون سعيد بن جوانن ابا انتهازه او بي ان باب اذا قامت ثلاثه كيف يقومون به قال حدثنا قانه بان مالك یا مالك تراجي يا انستر ني اشوا دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعام نبي الاسلام له جوړي وکړ او نبي الاسلام له جوړي کړې وه نبي الاسلام جوړي وکړ فاقال منه ثم قال قوموا فليصلوا لكم پسشتالستم زواركم دغړ کوی و وکنه نه او فبا ته برکت جوړيږې په کور کې چې مو کوم ن معمت په نوواافلو کې دایې نوژ د احنام کا یو دا جوړو وټول خل راجمهشي چې شلا مو په جا وکو دا نه د په کاره ها ملګې دي ژ معتن مو کوې کله کله بغیر د دا نه دژ دعیه موجوده دا غیر رو رای کړی دا ملیکی نبی صلی الله علیہ السلام تا انا نبی علیہ دا غوخته چا اللہ په کور کې خیر واچی انا نفلی موز دو دری ملگری بی بغیر د نا نحن آفم قائلتی نوافلو که جمع خود دعیه نا دا بکاره قال آنس فا کمتو الاح سیر اللہ نا قد اسواتا زپاسردم زموې اپوزيتا چټي تک تورشيو من ټول مال به ساده دي مال په وجبان دي فانا ذاتو ب مين ماز ماتره کا ورشي لوانه د پزي پوس شي چې نه به اسلام وزکي مال کې او پنځ باندې د ثاوبم اشکوکو د ثاوبم مشکوکو بینځلو طریقہ نزد 하다 مدا مشکوک نا دا من طول ما فن ذات بما نه ما سکه وکړتونکو می وکړو په بوسراد پارديش دا پوزه لیک پوس چې سلام اسلام په سجده وکي یو فائدہ را شو قدس ود من تولی مالو بیسا تیتی سعمال پواجبانی تک تو رشیو دنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زود و قناعت بانی دلالت کی پداشت پوزی بانی نبی اللہ صلی اللہ مجھے کرے یو بلا مسلا قدس ود من تولی مالو بیسا فنزات بی ما دنبی استدلال کی څه یې څو غ نو کړه چې زبا دا جامان نه چوم نه باغوند دا جاما او واغ استله نه د کتلان یو خور کړو کیناسته انشکی قد سوډه من ټول مالو به سا اناف وی سوغن کړو چې افلانې جامه بنا شو او بی آغا جامل لاندی خور کرباس بکینا سیدرنه نه که ایده دا احنا وفصلاک مخالف شکن د سوګن استعمال که دا دا پا عروف بانی که عروف که اغوستل ودیتو والی بیجی چه سریا چه خوروونو تا عروف که لبسنو و بناد عیمانو پا عروف بانی که فنزاج بی ما علی رسول اللہ صلی اللہ وسففت انا واليتيم وراء ما شمرس شو اول عجول ما وراينا عجوز روز تا ودريلا نظر به ماسوود رضی الله عنه دا موقوف روایت دا, دا په حکم د معروف کې دا د د من منخرهون الله د و ناحاف وي محزاد د زنناانه مشتاعتې زنناانه معر راجلول چې مز کې دغې وي ح وي او ایمانییت کړي چې د زنناانه او نارینا ټول ما پسې موز کوی شي نو دا د سری موفااس کی د سری موفااس کې امامایت کوي چې ما پسې نارینه او زنانه ودي مجتا تپیغل زنانه ده دلته سری سر جوک تا ادری دا. انو بیاد دا دی سری موز نکی. موز فاسد دی. پاور پوشوئی. حامیس کی حائل بیاد موز نفاسد کی. کی حائل لی بیاد موز فاسد کی. اگر امام نیت نو کرد چې ما پسی زنانه جو او زنانه پاک بلا سری سر جوک تا ادری دا. بیاد دا دی زنانه موز فاسد کی. عندما نحن في قيضة أخير ونحسا خرون الله ابن حجر رحمة الله عليه فرماي دادا سي كمزور دليل ده چه ده جواب تماما جد نشته ابن حجر رحمة الله عليه صوب مخصوب بانه قياد كي يسري جامعا كوله ده پرده جامع ده غصباً آكوله نصوب مخصوب بانه مزيقين مكرو تحرمي ده لیکن موس خوی که گی پرده کمیز دی تاواشو لو پاگی چیدی موس خوی که لیکن دا کار دی حرام کرده نمعازات الرجل مع امراتین م... م... آ... بالغ زنانه دا مشتاعت زنانه دا پرده زنانه دا احسر جوک تاو درید معازات رجل مع امراتین دا موس فاسد که گی ویده دیاروز جواب نده پکاردوم را کمزور خبره دا پشوید لیکن کمزور ولی دا دا مرتبه نه پیجن دلی د سری مرتبه مختی ده دا خزی مرتبه روست ده او سر روست ده شو او زنانه سر جوخ ودری دا نده دی سری مزد نکی دل پکار ده خوشوی دیت هم کتل پکار دی دیقت تا چگوری علامه عیقی رحمت اللہ علیکلی دیقت مسلک دی احناو بانی قوی ده مرتبه نه پیجند سره سرا موز گوره فاستد تقدم د مقتدی پیما من راچهання موز نه فاستد که کی بهش ویگه نصو مخصوب که ایز بیا مقتدی چې مقدم شي پیما من راستگر موز نه فاستد که کی دروش است دا در مقتدی اخبل مرتبه نه پیجند دلی دلتو مقتدی اخبل مرتبه نه پیجند دلی پا کعازه چه نا د زنانا نجده شی اکا جو خود ریز ايمان نتدوار كره بيا ما 1000 رجل مع امراه ذا سيموس فاسد قال غادي والعجون ورائنا فصلي لنا ركعتين ثم انترف قال حدثنا اسمنه بشبه قال حدثنا محمد بن سليمان قال هارون بن عم حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زبانه قال حدثنا قال رسول الله صلى عن اتازنا لکھول گا اندر اگدل ناس تو کڑا لابا بی فخارا جسل جاریات فرصا سلا لهم و تحاگینا رحم و حضر وقواصل صلی اللہ و دائنی و دائنی و تحاگینا رحم و دائنی و دائنی و سمد خورا حقا دار اتر رضواللہ صلی اللہ و